відчув вагання в голосі гувернантки і її нездатність заперечити хазяїнові кабінету чи просто перепитати його. Моє прохання абсолютно не ґрунтується на якихось нешляхетних діях, задумах тощо. Я зовсім хотіла заперечити Ірена і замовкла, розуміючи, що перервала слова господаря. «Просто ви людина досить нова в цьому домі», незворошно продовжував пан Владислав. «Сторонні ще не надто пов'язують вас зі мною, моєю діяльністю. Тому краще, аби мої креслення, розробки деякий час побули у вас. Ви знаєте, про поняття «конкуренція». «Так, я зрозуміла», полегшено мовила Левицька. «Я заховаю папери і нікому про них не скажу». «Чудово!» – задоволено кивнув Городецький. «Це я і сподівався почути». «Бардо, дзінькоє, Ірина, можете йти. Ось вам папка». Ірина ледь вклонилася взяла папери і швидко вийшла з кабінету. Вона відчувала велику полегкість і розчарування водночас. Адже вона, полохлива і наївна панна, подумала, було, що елегантний, завжди стриманий, трохи загадковий пан-архітектор схоче, ну, скажімо, запізнатися з нею поближче. «Матка Боска, от дурна наш, одружений, щасливий у сім'ї чоловік, чомусь мав би чіплятися до неї. Але треба зізнатися, вона би не знала, як діяти, коли б пан Владислав виявив до неї прихильність. Він, щиро кажучи, так їй подобався. Ні, геть ці думки». Таке навіть уявити страшно. Жодних скандальних ситуацій бути не може. Вона добре знала історії з гувернантками в заможних родинах, де чоловіки забували про своїх жінок. От і граф Толстой написав книжку, яка нещодавно вразила Ірену Анна Кареніна. Оповідь у ній – і починається з непристойної історії між Оболонським і француженкою гувернанткою Ні-ні, це вже не для неї. Вона ніколи не ганьбитиме ні себе, ні шляхетний дім. Та головне в тому, що пан Городецький не з породи легковажних мужчин, а вона не з тих первиню які шукають забрьохане щастячко сумнівними методами. Удома Левицька не втрималася і зазирнула до коричневої папки. Там і справді були якісь креслення, карта міста, архітектурні розрахунки, кілька просто чистих аркушів паперу. Все так, як і сказав пан Владислав. Ірина відчинила громіздкий бюль, що стояв у вітальні. Масивні дверцята, рипнувши, показали дві широкі полиці. Дівчина поклала папку на верхню і прикрила таємницю Городецького кількома старими журналами Нива і книжками. А київські газети 26 го Серпня 1908 року рісніли заголовками на кшталт велика крадіжка. Гомінки хрещатик, невпинно розмовляючи, рухався, шурхотів, цокотів, стурмував повз пасаж, спрямовуючи іноді кого-небудь із перехожих до вузького сірого простору цього невеликого кварталу магазинів і кафе.